Capitolul 12. Deci, Iisus, mai înainte de Paști, cu șase zile, a venit în Vitania, unde era Lazar, cel ce fusese mort, pe care l-a înviat din morți, și a făcut lui acolo cine și Martea slujea, iar Lazar era unul din cei ce își dea împreună cu dânsul. Deci, Maria, luând o litră, cu mir de nard de mult preț, a uns picioarele lui Iisus și a șters cu părul său picioarele lui, iar casa s-a umplut de mirosul mirului. Deci a zis unul din ucenicii lui, Iuda, al lui Simon Iscarioteanul, care vrea să-l vândă pe el, pentru ce acest mir nu s-a vândut de cu 300 de dinari și să se fi dat săracilor. Iar aceasta a zis-o nu că pentru săraci era lui grijă, ci pentru că fură era și punga avea și ce se punea într-un a fura. Și a zis Iisus, Lasă-o pe dânsa, spre ziua îngropării mele l-a păzit pe acesta, că pe sărași pururea îi aveți cu voi, iar pe mine nu mă aveți pururea. Și a înțeles în rod mult din Iudeea că acolo este, și a venit nu pentru Isus numai, ci ca să vază și pe lazer pe care l-a înviat din morți. Și s-au sfătuit arhierei ca și pe lazer să-l omoare, că și pentru el mulți din iudei mergeau și credeau în Isus iar a doua zi orod mult care venis la praznic, auzind că vine Iisus în Ierusalim, au luat stâlpări de finici și au ieșit într-un timp în întâmpinarea lui și strigau, na bine este cuvântat cel ce vine în numele Domnului, împăratul Israel. Și aflând Iisus, Unasin a șezut pe el, precum este scris, Nu te teme fiicaționului! Iată, împăratul tău vine la tine, șezând pe mânzul Asinei, iar pe acesta nu le-a cunoscut ucenicii lui mai înainte, și după ce s-a slăvit Isus, atunci și-a dus aminte că acestea erau pentru el scrise și acestea i-a făcut lui. Deci mărturisea norodul care era cu el, când pe Lazăr l-a strigat din mormânt și l-a sculat pe el din morți. Pentru aceea l-a și întâmpinat pe el norodul, căci a auzit că El a făcut această minune, deci a zis farisei între dânsii, Vedeți că nimic nu folosiți, iată lumea merge după dânsul!" Și erau oarecare elin din cei ce se suiseră să se închine la praznic, deci aceștia s-au apropiat de Filip, care era din Vitsaida Galilei și l-au rugat pe dânsul grăin, Doamne, voie să vedem pe Isus. Venita Filip și a spus lui Andrei, iar Andrei și Filip a spus lui Isus. Iar Isus a răspuns lor zicând: A venit ceasul ca să se proslovească Fiul Omului. Amin, amin grezbo, grăunțul de greu căzând pe pământ de nu va muri, el singur rămâne, iar de va muri multă road duce. Cel ce și iubește sufletul său pierde, el va pe el, și cel ce își urăște sufletul său în lumea aceasta. În viața cea veșnică îl va păzi pe el, de cineva mie, mie să-mi urmeze, și unde voi fi eu, acolo și sluga mea va fi, și de va sluji cineva mie, îl va cinsti pe el, Tatăl meu. Acum sufletul meu s-a turburat, și ce voi zice? Părinte, mântuiește-mă pe mine de ceasul acesta, ci pentru aceasta am venit la ceasul acesta. Părinte, proslăvește numele Tău, de ce a venit glas din cer... Și l-am proslăvit și iarăși îl voi lăvi. Iar norodul care stă și auzea, zicea, Tu ne făcu, alții ziceau, înger grăi lui." Răspunsa lor Iisus și a zis, Nu pentru mine s-a făcut glasul acesta, ci pentru voi. Acum este judecata lumii acestea, acum stăpânitorul lumii acestea se va goni afară. Și eu de mă voi înălța de pe pământ, pe toți voi trage la mine, iar aceasta zicea, însemnând cu ce moarte trebuia să moară. Răspunsa lui Norodul, noi am auzit din lege că Hristos petrece în veac și, cum tu zici, se cade să se înalțe Fiul omului. Cine este acesta Fiul omului? Deci a zis lor Iisus, încă puțină vreme lumina cu voi este, umblați până când aveți lumina, ca să nu vă cuprinză pe voi în tunericul, Că cel ce umbră într-un tuneric nu știe unde merge. Până când aveți lumina, credeți în lumină ca fii ai luminii să fiți. Acestea a grăit Iisus și, mergând, s-a ascuns de dânsii. Și atâtea semne, făcând el înaintea lor, tot nu credeau în trânsul. Ca să se împlinească cuvântul lui Isaia, prorocul pe care l-a zis, Doamne, cine a crezut auzului nostru și brațul Domnului cui s-a descoperit? Pentru aceasta nu puteau să creează, că și a zis Isaia, au orbit ochii lor și a împietrit inima lor, ca să nu vază cu ochii nici să înțeleagă cu inima și să se întoarcă și să-i vindec pe ei. Acestea a zis Isaia când a văzut slava lui și a grei pentru dânsul, însă și din boieri mulți s-au crezut în trânsul, dar pentru farisei nu-l mărturiseau ca să nu fie goniți din sinagogă. Că au iubit slava oamenilor mai mult decât slava lui Dumnezeu, iar Iisus a strigat și a zis, Ceea ce crede într-o mine nu crede într-o mine, ci întru acela ce m-a trimis pe mine, și cela ce mă vede pe mine vede pe ceea ce m-a trimis pe mine. Eu, lumină în lume, am venit ca tot ceea ce crede într-o mine, într-un tuneric să nu rămâie, și de va auzi cineva graiurile mele și nu va crede, eu nu judec pe el, Că n am venit ca să judec lumea, ci ca să mântuiesc lumea, ci la ce se leapă de mine și nu primește graiurile mele, are pe Cela ce îl judecă pe el, cuvântul care a îngrăit Acela îl va judeca pe el în ziua aceea de apoi. Că eu de la mine nu am grăit, ci Tatăl, Cela ce m-a trimis pe mine, Acela poruncă mi-a dat ce voi zice și ce voi grăi. Și știu că porunca, porunca lui viață veșnică este... Deci, cele ce greesc eu, precum mi a zis mie Tatăl, așa grăiesc.